74. Sötét este volt, amikor a Lapáj utca 27 per B-ben egy kockás kabátos kövérkés fürge mozgású férfi hóna alatt egy nagy csomaggal tétován nézegette a lakók névjegyzékét. A sötét kapuajban apró kis villanylámpával kereste a szabó nevet. Mikor megtalálta, Hanyag mozdulattal hátra csapta a vállán a felöltőjén kívült viselt sálat, és elindult a lépcsőn fölfelé. A csengetés után nem sokat kellett várnia, mert hamarosan egy barátságos középkorú asszony nyitott neki ajtót. Szabó ékat keresem, Kuti Zoltán vagyok, emelte meg nagyszélű feketek alapját a férfi. Örvendek, szabóni, fáradjon be! Ó, a nagyságos asszony személyesen? Személyesen, mondta a jövevényt fogadó háziasszony. asszony. De nem nagyságos asszony, csak egyszerűen szabóné. Értem, kérem, bocsánat. Na és milyen ügyben, Kuti úr? Én kérem, Péteri úr egyik ismerősének az ismerőse vagyok, s azért kerestem fel önt, mert hallottam, hogy festményt óhajt vásárolni. De mennyire óhajtok? A fiaméknak vennék egy képet. Erről beszéltem Péteri úrnak, mondta Szabóné, miközben elégedetten nézte a férfit, aki hozzá látott, hogy kibontsa a csomagját. Péteri úr, mondta a kockás kabátos, a csomagot átfogó spárga kibogozásával bajlódva. Beszélt önökről egy képkeretező ismerősének, akivel én kapcsolatban vagyok. Így kerültem ide. Örülök, hogy eljött művész úr. És, hogy ne zavarjam önöket hiába, mindjárt magammal is hoztam két alkotásomat. Tessék, parancsoljon! Tartott színészies mozdulattal Szabóni elé egy olajképet. Bájos állatkompozíció, kedves kis idill. A cicáknak minden szászőre külön látható. Nem kevés kézügyességet igényel az efféle, állapította meg Szabóni őszinte elismeréssel. Majd hozzátette. Csak kicsit túl szőrös. A férfi újabb képet emelt ki a csomagból. Főúri park, tükör sima tóval és a tóvizén úszkáló hattyúkkal. Főúri park, lepődött meg szabóni. Most természetesen gyermeküdülő, vagy más efféle, menteget őzött Kuti. De nem is ez a lényeg, kérem, hanem az ecsetkezelés. Tessék megfigyelni ezt az ecetkezelést mutatott lendületes mozdulattal a kép egy részletére. – Figyelem! – nézte Szabóné kimeresztett szemmel. – És tessék elképzelni ezt a festményt a becses fia lakásának falán, miközben kin esik a hó, fúja a szél, benne a szobában egy napsütéses tavon hattyúk húzkálnak. – Nem rossz! – bólintott elismerően Szabóné. A műteremben persze nagyobb méretű képeket is megtekinthet asszonyom. Épp most készültem el legújabb olajfestményemmel. Egy ládát emelő balettáncos nő. Én nem szeretem az ilyesmit, mert bizonyára mélyen vallásos lélek asszonyom. Ha így van, ez irányú igényeit is teljes mértékben ki tudom elégíteni. Mégpedig pedig áron. Egy közepes nagyságú Szent József, 500. Őrangyal 600. a szüzanya sejemre festve 1200. Én persze szívesen vennék e félét, magyarázta a férfinak szabúni. De tudja, milyenek a mai fiatalok, ebbe már nem szólók bele, csinálják, ahogy akarják. Azért jobb lenne valami tájkép. A sógorasszonyoméknak van egy festményük, kisfalusi ház, van rajta gémeskut, tócsa és a tócsában kacsák. – Kacsás képem jelenleg nincsen, de talán finomabb is egy olyan kép, amin nem kacsák, hanem hatyúk vannak. – A hatyú szép állat, ez kétségtelen – ismerte el Szabóné. – Helyes megállapítás – helyeselt lelkesen a festő. – Ha már erről beszélünk, nem szokott maga olyan képet festeni, amin szép cigánylány van, egy öreg cigány nézi a lányt, az meg almát tart a kezében, és csak mosolyog, mert az nagyon szép. Nem, ilyen képet nem szoktam festeni, mondta a férfi komoran, és kigombolta magán a kockás kabátot. És tessék mondani, folytatta nagyon udvariasan és türelmes hangon szabóni. Nincs véletlenül egy olyan képe, amin sárkány látható. Aztán egy páncélos vitéz, amint megszabadít egy lányt, és elől olyan hullámzó a tenger. Sajnos. Sajnos! Kuti levette a sáját, mert úgy érezte, nagyon meleg van Szabóék előszobájában. Láttam már naplementét, lelkendezett tovább szabóni. Fák vannak két oldalt, és minden olyan pirosan sárgás, mert azért az is egy szép kép. Szép, bevallom, mondta a verejtékező homlokát törölgetve a férfi. Mit tagadjam, szép? De ugyebár egy festőművész nem festheti meg mindazt a képet, amit valaki életében csak látott? Hát, ez igaz. Egy művész alkotó ereje végül is véges. Bizony. És mennyiért adja a képet? Háromszázért. Hozom a pénzt. Még életemben ilyen szép lila felhőket nem láttam. A festményvásárlás után, mivel Szabónét nagyon elfoglalta a háztartás munkája, úgy döntöttek, hogy a férje viszi el a képet irénékhez. Kancler Franci is ott volt náluk, így ő is vele tartott. Mikor Szabó a hóna alatt a csomagoló papírba burkolt képpel kilépett barátjával a bérház kapuján, kanclernek ragyogó ötlete támadt. – Azt mondom János, gyalog menjünk! – csak bajunk lesz a villamoson ezzel a nagy pakkal. Ha te olyan sétálós kedvedben vagy, ebben a ködös időben egyezett bele mérgesen szabú. Szomorú idő, az igaz, de nem szeretném, ha belénkötnének kötnének a villamoson. Nem te viszed a képet, hanem én. Aztán milyen alkalomból viszed a fiataloknak? Kezdett könnyed társalgásba Franci, hogy ennyitse a javaslata miatt támad feszültséget. Nevezetes alkalomból, jelentette ki Kurtán Szabó. Házassági évforduló. Nem nekik nevezetes, hanem a mamának, mert hogy pénze volt neki. Á, értelek. Tulajdonképpen örülök, komám, hogy eljössz velem, mondta hirtelen, igencsak barátságosan Szabó. Tudod, én nem szívesen csinálom ezt. Jobb lenne a két verében. Miért? csodálkozott kancler. Megörülnek ennek a képnek, az bizonyos, mert igen szép. Hát, akinek ilyen tetszik? Neked talán nem. Én elmondhatom, hogy értek a képekhez. Egyszer egy festő mellett laktam több mint öt évig. Akkor, komám ezen az alapon én is elmehetnék kötéltáncosnak, mert régebben egyszer mellettünk lakott a beketóv cirkusz pénztáros nője. Kancler elengedte füle mellett szabó epés megjegyzését. Szóval az a festő mindig megmutatta nekem a képeit, mert mondta, magának, bácsi érdemes megmutatni, mert magának érzéke van hozzá. Így ezen szavakkal mondta. Aztán miféléket festett. Emlékszem, az egyiken két árva volt hóviharban. Micsoda szélvészt tábrázolt, csak úgy kavarta a havat. A kép kisgyerek meg egymásba kapaszkodott a festmény közepén. Az embernek sírhatnék, ja támadt. A baj az, hogyha erre a képre nézek, nekem is sírhatnékom támad. De a méregtől, ilyen lila felhőket én még sose láttam az égen. Jó, ha ki nem dob vele irén, mondta Szabó, és mivel éppen egy villamos megállóhoz értek, Karon ragadta barátját, s mégiscsak föltuszakolta az éppen indulóban lévő járműre. Hagyd abba, Tibor! szólt Péteri az unoka öcsére. Szabóék kopogtak, átjön Icuka. Tibor balkezének mutatójával szeptima helyett oktávot ütött le, ami talán még sosem fordult elő vele. Zongora székén gyorsan nagybátyja felé fordult, és pirosság öntött el az arcát. Icuka! Ő! Szed rendbe magad! Miért? Nem vagyok rendben! Csak nem akarsz pulóverben fogadni egy lányt? Egyesek még színházba is abba mennek Elég helytelenül állapította meg szigorúan Péteri. Aztán, mintha csak úgy mellékesen tenni, megkérdezte. Mondd, miért nem jársz át hozzájuk mostanában? A legutóbb, amikor náluk voltam, icuka valósággal kitette a szűrőmet vallotta be őszintén Tibor. Azt hiszem, túlságosan érzékeny vagy, vígasztalta a nagybátyja. Művész lélek. De az udvarlásnál nem szabad érzékenykedni. Esetleg volt valami oka icukának? Tudtommal nem volt rá semmi oka. Tudd-dal, nem volt semmi jóka mondta szemrehányóan Péteri. Csak hogy én lékszem. azt mesélted, hogy egyszer haza kísérted Icuka barátnőjét, a Katikát? Jutkát! javította ki Tibor. Na, az teljesen mindegy, hogy hogy hívták legyintett Péteri. A lényeg az, hogy haza kísérted. Én azt hiszem, innen fúj a szél. Bár így lenne sóhajtotta Tibor. Sajnos tisztázódott, hogy féltékenységről szó sincs. Szóval neked jobban tetszik icuka, mint jutka? Sokkal. És jutkával nem is találkoztál mostanában? Nem, mióta hazakísértem, színét se láttam, és nem is akarom. Talán éppen ez a baj, kiáltott fel Péteri. Túl magabiztos ez a lány, te meg túl bizonytalan vagy, pedig nagyon helyes teremtés az a jutka. – De vár csak! Bízd csak ide! Átlátok én a helyzeten akármilyen bonyolult. Van itt tész, több is, mint kellene. – Én nem nagyon hiszek benne. – Micsoda! – fel felsértődötten a nagybácsi. – Már úgy értem, nem hiszek abban, hogy csak ez a baj icuval. – Dehogy nem! Ha ő maga biztos, majd azután te is az leszel. – Bizonyára! – nevetett a fiatal ember. Ha már Béla bátyám így elhatározta, úgy látszik, magyarázta Péteri, icukának az olyan fiúk kellenek, akikkel sok zűr van. Ezt azért nem hiszem. Nagyon is komoly lány. Ez csak a látszat. Mondok neked valamit, Tibor. Sok nővel volt már dolgom életemben, de mindegyik hajszára egyformán viselkedett, feleségül akarták vetetni magukat. – Ezt Icukáról aztán igazán nem lehet elmondani. De ha így van, miért nem házasodott meg Béla bátyám? – Tudod, hogy milyen komplikált egyéniség vagyok? – közölte Tiborral aglegénységének okát bizalmasan Péteri. Kisietett az előszobába, mert a csengő jelezte, hogy megérkezett Icuka. – Á, kisztihand, csókolom a kezét! – fogadta Péteri Icut, mintha váratlanul érkezne a kedves vendég. – Melyikünket keresi? – kérdezte huncut kacsintással kedélyeskedve. – Tibort vagy engem? – Tiborral szeretnék beszélni. – válaszolt rá icu, kissé furcsáva Péteri viselkedését. – Kár, igazán nagy kár – folytatta Péteri. – Tessék befáradni! Nekem úgy is van egy kis dolgom a konyhában. Tessék, tessék! Tibor előtt ködben úszott az egész szoba, amikor Icu belépett. Bár felé fordulva ült a zongoraszéken, a lányt inkább csak valami fénylő, boldogító ragyogásként érzékelte ebben a ködben. – Ezer éve nem láttam, mi van magával? – kérdezte Icu könnyedén. – Sok a munkám, és – kezdett magyarázkodni a fiatal ember. Elszégyelte magát, hogy zavarában csak dadogva beszélt, ezért olyan fölényes nyegleséggel folytatta, ami maga is meglepődött. És szórakozásra is szüksége van az embernek. Azért a szomszédba csak átugorhatna néha. Kedves, hogy hív, de mostanában nem nagyon hiszem, hogy sor kerül rá, mert... Tibor, csak nem haragudott meg rám a múltkor. Igazán sajnálom, de annyi minden összejött, és talán csak ugyan nem úgy viselkedtem, ahogy kellett volna. Egyáltalán nem is tudom, hogy miért mentegetőzik. Nem emlékszem, hogy megbántott volna. Ez megnyugtat? Mondta Icu olyan hangon, amiből Tibor a napnál világosabban érthette, hogy a lány eddig se nyugtalankodott, amiatt, hogy ő nem ment át hozzájuk. Úgy érezte, ez kegyetlenség Icutól. Aztán eszébe jutott, hogy a nőügyekben teljesen járatlan nagybátyját magában kinevette a tanácsaiért. Icuval való találkozásának első pillanataiban mégis az ő javaslata szerint fölényesen viselkedett. Hamarjában nem tudta eldönteni, hogy Icu iránta érzett közönyét vagy a saját ostoba viselkedését szégyellie jobban. Minden lelki erejét össze kellett szednie, hogy a lehető legnyugodtabb hangon válaszoljon a lánynak. Minden esetre jól esik, hogy hiányoztam magának, és átjött. Ez csak természetes, érintette meg egy pillanatra a fiú zongorán nyugvó kezét, icu, mert érezte, hogy Tibor valamiért nagyon ideges. A megnyugtatásnak szánt érintés egy másodpercig sem tartott, de Tibor előtt újra ködben úszott a világ. Mikor pedig a szédület elmúlt, gondolatai új irányba rendeződtek. Végül is a lány átjött hozzá, valósággal bocsánatot kért tőle. Most itt áll mellette, és megfogta a kezét. Nem alászkodhat meg annyira, hogy reszkető hangon kérlelje őt. Ez nyilvánvaló. Bizonyára kitalál még valami ürügyet is, hogy a látogatását indokolja. És icu valóban úgy folytatta, ahogyan Tibor elképzelte. Be kell vallanom, azért jöttem át, hogy megkérjem valamire. Mondja csak bátran, mire akar megkérni? Remélem olyasmire, amit teljesíteni is tudok, Biztatta Tibor buzgóna lányt, s a szíve vadul dobogott. Arról lenne szó, folytatta Icu, hogy szombat este kijönne -e hozzánk az üzembe zongorázni a fiataloknak. Előtte mondhatna néhány szót a műről is, amit játszana, utána pedig mi mondanánk el az észrevételeinket. Tibor tudta, hogy Icu a féle kultúrszervezői munkát végez az üzemben. Ez tehát nem üres kifogás, amivel leplezni akarná azt a tényt, hogy ő hiányzik neki. Ez valóságos kérés. Icu valóban csak azért jött át hozzá, hogy felkérje a szereplésre. Reményei szétfoszlottak. Az a véleményem, mondta dühösen, hogy ez teljesen fölösleges. A munkásoknak ma már módjukban van a hangversenyekre járni. Őjjenek el, és hallgassanak meg ott bennünket. Nem ezt vártam magától, Tibor. Azt hallom, hogy a fiatal zeneművészek lelkesen járnak az üzemekbe, hiszen egy ilyen találkozás az új közönséggel maguknak is hasznára válik. Én más véleményem vagyok, amint azt már az előbb kifejtettem. Icu dühös lett a nyakatekert jogászos kifejezésektől, amelyekkel a különben rokon-szenves fiú kitért a kérés elől. – Persze, a haknizás nem ütközik az elveivel – mondta neki gúnyosan. Tibor e pillanatban már elvesztette minden józanságát. – Ülönben is, ne nézzenek bolondnak – vágta oda fölényesen. – Nem fog előrángatni, amikor csak szüksége van rám. Ha meg nincs, akkor egyszerűen kinyitja előttem az ajtót. Szóval mégis haragszik. Bár az előbb tagadta, azért én sejtettem, de ne feledje, hogy az előadást tulajdonképpen nem az én kedvemért csinálná, hanem egy csomó művelődni vágyó fiatal kedvéért. Ő értük megtenném, jelentette ki pátosszal Tibor. Azonnal megbánta, amit mondott. Hátha csak ravaszkodásból hozakodott elő icu a művelődni vágyó fiatalokkal, hogy azután jót ne rajta. Mit is mondott, mikor kellene kimennem? Kérdezte. Szombat este. Szombat este, töprengett a fiatal ember, homlokát ráncolva. Igazán sajnálom, de akkor programom van. Ez kellemetlen. Színház? Hangverseny? Randevú. Randevú? És ezt csak most mondja? Így kell kihúzni magából, hogy jár valakivel? Hát ez a barátság, Tibor. Barátság, legyintett keserűen a fiú. Na és kivel? Hogy kivel? Hát Jutkával. De hiszen ez nagyszerű. Igen, ez nagyszerű. De maga miért tartja annak? Mert vele igazán nem lesz nehéz elintézni, hogy áttegyék azt a rendevút egy másik napra. Csak bízzarám. Maga beszélni akar vele? rémült meg a fiatalember. Természetesen. Sokkal egyszerűbb, ha én mondom meg neki, mert ha maga szól, esetleg megsértődik. Nem, nem, jobb, ha én szólok. Erről hallani sem akarok. Az én ügyem ez az előadás, én akarom elintézni a kellemetlen részét is. A viszont látásra. De icuka! nyőszörögte Tibor az elviharzó lány után. Az ajtó csapódásból Péteri tudomású vette icu távozását, és visszament Tiborhoz. Az futkosva feldúltan keresgélt valamit a szobában. – Mi van veled? – kérdezte tőle meglepettem. – A sálamat keresem. – El akarsz menni? – El. – Ilyen hirtelen? – Na várj, hisz itt a sálad! – nyújtotta át a keresett ruhadarabot Tibornak. – De hát mi történt? – Remélem semmi baj, csak éppen csúnya hazugságba keverettem s benne is maradok, ha gyorsan meg nem találom jutkát.